היפופוטאם! שלום ותודה שהתקשרתם לקולנועפון, שירות הזמנת כרטיסים בטלפון. לבריאות. לבחירה מתוך רשימת הסרטים הקאש 1. אם ברצונך כרטיס לסרט של ג'ון טרוולטה בתחתונים. הקאש 2. אם ברצונך הסרט הקאש התבעניין הקש שלוש <קשת בעניין> באיזה יום אתה רוצה לראות את הסרט? הקשת בענן יום א' שתיים יום ב' שלוש יום ג' ארבע בכמה כרטיסים <בחמה? קרטיסים> אתה מעוניין? הקשת מספר הכרטיסים ביקשת ארבע כרטיסים לסרט? הקשת בענן אם ברצונך להמשיך הקש חמש אם ברצונך לשנות את מספר הכרטיסים הקש שלוש בכמה כרטיסים אתה מעוניין? האם אתה בטוח? בכמה כרטיסים אתה מעוניין? אתה נבלה מסריחה כי שינית את מספר הכרטיסים ולכן תישרף. אמן! אם? ציאנד? אל תלחץ סתם. אתה מקלקל קלקלת את המערכת מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? סימה? תראי מה קורה פה זה מכנה פה... הזמנת אלף כרטיסים לקולנוע פרישמן בלונדון לסרט בן חור. מה נהיה לי פה? בזה הרגע קנית את קולנוע, מה הקש בטורקיה? ותחויב ב... שמונהת אלפים שקלים. וכל כרטיס יחויב בדמי עמלה של עשרים אלף שקל. עם כל כרטיס יחולק. אוגר. או... בואש! אם ברצונך לשנות את מספר ה... בואשים! לחץ על... מה זה? איזה מספר זה? מה זה? איזה חובות הכנסת אותי? ביכולתך... שימה! ביכולתך... מה עשיתי פה? ביכולתך... שתוק רגע! יש פתרון. שתוק ותקשיב. ביכולתך לבטל. כן, כן, כן, לבטל, לבטל. אם ברצונך לבטל את ההזמנה... כן, כן. לחץ על... לחץ על האות... כף. מה כף? אין כזה אות בטלפון. שלוש, שתיים, אחד... שימה! מה את הכרטיסים תקבל בקופת הקולנוע, או בתחת של אמא שלך. המכשיר יתפוצץ, או בנייה, אם לא תלחץ על המספר. איזה מספר? איזה מספר? כף. מה כף? מה כף? מה אבא? מה? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של איפופוטאם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם, איפופוטאם.co.il